присвячується Едові Ферману, котрий ризикнув прочитати ці книжки одну за одною. Вступ. Коли тобі 19 і ще про дещо. Коли мені виповнилося 19, в історіях, які ти збираєшся прочитати, це число має певне значення. Гобіти були великими, під час великого музичного фестивалю у Вудстоці у Бруді на фермі Макса Язгура бербалися десь півдюжини Мері та Піппінів, удвічі більше Фродів і незліченна кількість гіпарів Гендальфів. Володар Перснів-Толкіна в ті дні мав шалену популярність, і хоча я так і не зміг потрапити на Вудсток, про що шкодую. По-моєму, я був наполовину гіппі, принаймні достатньо гіповим, щоб прочитати ці романи і захопитися ними. Книги темної вежі, як і більшість довгих історій фентезі, написаних чоловіками та жінками мого покоління Хроніки Томаса Ковенанта, та Стівена Доналдсона, Мед Шанари Тері Брукса і це тільки два приклади Народилися під впливом Толкіна Але попри те, що ті книжки я прочитав у 1966 і 67 роках, від свого писання я утримався з якоюсь зворушливою приязнью реагував я на розмовах Толкінової уяви на чистолюбність задуму розказаної ним історії, але хотів написати власну історію. Якби я почав це робити тоді, то неминуче повторив би його витвір, а це, як полюбляв говорити покійний хитрун дік Ніксон, було б неправильно. Завдяки панові Толкіну ХХ століття було під саму зав'язку забезпечено всіма необхідними ельфами і магами. 1967 року я не мав жодного уявлення про те, якою буде моя історія, але це не важливо. Я був на 100% упевнений, що впізнаю її, коли вона проходитиме повз мене на вулиці. Мені було 19, і я був гордовитий. А вже ж я був досить зарозумілий, щоб відчути буцімто ще можна трохи почекати на прихід музи і появу мого шедевра. Я не сумнівався, що це так і станеться. Схоже, в 19 років людина має право на самовпевненість. У цій порі час зазвичай іще не починає свою паскудну підривну діяльність, позбавляючи нас волосся і китка в стрибку, як співають у популярній пісні «Кантрі». Та насправді час забирає значно більше. У 66-му і 67-му я цього не знав. Та навіть якби знав, то мені було б начхати. Я ще міг собі уявити, ледве-ледве, як мені виповниться 40 або 50? Ні. 60? Та ні в якому разі. Про 60 років не могло бути й мови. І це цілком природно, коли тобі 19. 19 – це такий вік, коли ти кажеш, дивіться, як курю три толуоли п'ю динаміт. І якщо ви знаєте, що для вас добре, то геть з дороги, бо ось іде Стіві. 19 – егоїстичний вік, пора обмежених турбот. Я був вельми амбітний і прагнув досягти вершин, і це все, що мене хвилювало. Я мав друкарську машинку, яку переносив із одного задрипаного помешкання до іншого, завжди з пакетиком маріхуани в кишені і посмішкою на обличчі. Компроміси середнього віку були далекою перспективою, образи літнього віку за лінією горизонту. Мов, головний герой тієї пісні Боба Сегера про те, що вони зараз звикають продавати вантажівки, я почувався безмежно могутнім і надзвичайно оптимістичним. У кишенях гуляв вітер, але в голові роїлися думки, котрі я хотів висловити, а душа була переповнена історіями, які я хотів розказати. Сьогодні це звучить банально, але тоді здавалося дивовижним. Я почувався дуже крутим. Понад усе на світі хотів прорвати оборону своїх читачів, здобути над ними перемогу, змусити захоплюватися і змінити їх назавжди, уродуючи тільки сюжетом, більше нічим. І я відчував, що мені під силу це зробити, що я просто створений для цього. Наскільки помпезно це все звучить? Сильно чи не дуже? Хай там як, я не вибачаюся, мені було 19. У моїй бороді не було ані сивої прядки. Я мав три пари джинсів, пару чобіт, думку про те, що світ – це моя устриця. І за 20 наступних років не сталося нічого такого, що могло б мене переконати у помилковості поглядів. А потім, десь років у 39, почалися проблеми. Алкоголь, наркотики, нещасний випадок на дорозі, через який у мене змінилася хода. Та й не тільки. Все це я вже детально описував, і тут не повторюватимуся. Крім того, вам однаковісінько, чи не так? Врешті-решт, світ виставляє на вашому шляху підлого патрульного, щоб уповільнити ваш розвиток і показати, хто тут господар. Ти, читачу, поза сумнівом зустрічав уже свого патрульного. Або у тебе ще все попереду. Я зустрів свого і впевнений, що він ще повернеться. Бо знає мою адресу. Це неприємний хлопець. Поганий лейтенант, запеклий ворог наркотиків, трахання, гордощів, амбіцій, гучної музики. Усього, що властиво 19 рокам. Але я й досі вважаю, що то був дуже гарний вік. Може, навіть найкращий період життя. Цілу ніч можеш танцювати рок-н-рол, а коли музика стихне і з голови вивітриться пиво, ти в змозі думати і мріяти про велике. «Підлий патрульний зрештою вкаже вам на ваше місце, і якщо починати з малого, то коли він із вами розбереться, від вас точно не залишиться й мокрого місця». «Ще один готовий!» – вигукне він і покрокує далі з книжкою квитанції у руці. «Тож трохи, чи навіть багато, зарозумілості не так уже й погано, хоча ваша мати поза сумнівом не для цього вас учила». «Моя мати так точно». «Гординя призводить до падіння, Стівена!» – казала вона. А потім я з'ясував, десь у віці 19 помножити на 2, що падіння неминуче. Ти падаєш сам, чи тебе зіштовхують у канаву. В 19 у тебе можуть перевірити документи в барі і звеліти забиратися до дідька, виставити твої вибачення і дупа яка теж шкодує, назад на вулицю. Але, бігмен, ніхто не перевірить у тебе посвідчення, коли ти починаєш писати картину, вірш чи розповідати історію. І якщо ти, читачу, зараз дуже молодий, то не дозволяй старшим і, на їхню думку, ліпшим переконати тебе в протилежному. А вже ж ти ніколи не бував у Парижі. Так, ти ніколи не бігав з биками у памплоні. Звісно, ти молокосос, у якого лише три роки тому почало рости волосся під пахвами. То і що з того? Якщо від самого початку ти будеш недооцінювати себе, то що станеться з тобою, коли ти подорослішаєш? Давай, вперед, і не слухай, що тобі кажуть. Ось що я думаю. Сядь і викори цю сигарету до кінця. Гадаю, письменники романісти поділяються на дві категорії, включаючи і ту, до якої наприкінці 70-х як новачок належав і я. Ті, хто дотримується більш літературного, тобто серйозного боку цієї праці, розглядають кожну ймовірну тему у світлі такого питання. Що значатиме написання такої історії особисто для мене? Ті ж, чия доля, або Ка, якщо вам це більше до вподоби, писати масові романи схильні ставити зовсім інше питання. Що означатиме написання такої історії для інших? Серйозний романіст шукає відповідей ключів до власної особистості. Масовий письменник, читацьку аудиторію. Обидва різновиди літераторів однаково егоїстичні. Я знав багатьох із них, тож б'юся об заклад на свій годинник». Хай там як, здається, що навіть у 19 років я відносив історію Фродо і його намагання позбутися одного великого персня до другої категорії. То були пригоди кубки пілігримів, більшість із яких походила з Британії на тлі обрамлення, у якому вгадувалися елементи давньоскандинавської міфології. Мені сподобалася ідея подорожі. Чесно кажучи, я був від неї у захваті. Але мене геть не цікавили ні толкініві витривалі сільські парубки. Не те, щоб вони мені не подобалися, навпаки. Ні лісисті скандинавські пейзажі. Якби я спробував просуватися в цьому напрямку, то мене б неминуче спіткала невдача. Тож я чекав. На початку 70-х мені вже було 22, і в бороді почали з'являтися перші пасма сивини. Гадаю, це було якось пов'язано з тим, що я викурював по дві з половиною пачки пелмела за день. Та навіть у 22 роки ти можеш дозволити собі чекати. У 22 часи ще на твоєму боці. Хоча той гидкий патрульний вже поряд і розпитує про тебе сусідів. А тоді, якось у майже порожньому кінотеатрі... Біжу в Бангорі, штатмен, якщо це має якесь значення. Я подивився фільм режисера Серджіо Леоне. Називався він «Хороший, поганий, злий». Не минуло ще й половини стрічки, як я зрозумів, що хочу написати роман, у якому толкінівський зміст пошуків пригоди чаклунства поєднувався б з Леонівським майже до абсурду величавим обрамленням вестерна. Якщо ви дивилися цей ексцентричний вестерн по телевізору, то не зрозумієте, про що йдеться. Можете голосно репетувати про незгоду, але це правда. На екрані кінотеатру, через проектор із належними лінзами Панавіжен, хороший поганий злий виглядає епічною сагою, що може змагатися з Беном Гуром. Зріст Клінта Іствуда сягає п'яти метрів. Кожна волосина шорсткої, мов дріт щетини, на його обличчі виступає вперед, наче молоде червоне дерево. Борозди навколо рота Ліван Кліфа глибокі, немов каньйони, а на дні кожного з них міг би бути тонкохід. Дивіться книгу та Сфера». Пустельні декорації простягаються аж до орбіти планети Нептун, а дуло кожного пістолета виглядає не меншим за тунель Голанд. «Навіть більше ніж тло, мені було потрібно відчуття епічного, апокаліптичного простору». Те, що Леона ні чорта не знав про географію Америки, за словами одного з персонажів «Чикаго – це десь поблизу Фенікса, штат Аризона», додало картині відчуття дивовижного зміщення у просторі. «Сповнений ентузіазму, того штибу, на який, гадаю, здатна тільки молода людина, я хотів написати не просто товсту книжку – а найдовший масовий роман в історії людства. Мені це не вдалося, але я відчув, що старт непоганий. «Темна вежа», томи 1.7, справді становлять одну історію, і перші чотири книги тягнуть на більш ніж дві тисячі сторінок у м'яких обкладинках. Останні три томи – це ще 2500 сторінок рукопису. Я не хочу сказати, що обсяг якось стосується якості, а просто маю на увазі, що намагався написати епічну сагу, і певною мірою це в мене вийшло. Якби мене запитали, звідки таке бажання, я б не зміг відповісти. Можливо, частково це пояснюється тим, що так зростають американці. «Будуй найвище, копай найглибше, пиши найдовше». І це почухування потилиці, коли постає питання мотивації. Здається мені, це теж частина американського життя. Врешті-решт усе закінчується тим, що ми кажемо. На той час це здавалося не такою вже й поганою ідеєю. Ще один аспект 19-го ліття, якщо це вас потішить. Як на мене, то це вік, у якому багато хто з нас застрягає розумом та почуттями, якщо не фізично. Роки спливають, а одного дня ти дивишся у дзеркало зі справжнісіньким збентеженням. «Чому це в мене на лиці такі зморшки?» – дивуєшся ти. «Звідки цей діодське пусте? Чорт, мені ж тільки 19!» Не на оригінальна думка, але збентеження не стає від цього меншим. «Час сріблить твою бороду, час віднімає в тебе кидок у стрибку, і все це відбувається, поки ти вважаєш дурнику, що він досі на твоєму боці». Логічні логічній частині твого єства все це добре відомо, але серце відмовляється в це вірити. Якщо тобі пощастить той самий патрульний, котрий оштрафував тебе за перевищення швидкості та надмірні розваги, піднесе тобі до носа на шатир. Щось подібне сталося і зі мною під кінець ХХ століття. Сталося у подобі фургона «Плімат», що збив мене у придорожню канаву в моєму рідному місті. Через три роки після того нещасного випадку я підписував книжки на презентації роману «Майже як б'юєк» у кремниці Бордерсу Дерборні, штат Мічиган. Коли підійшла черга одного хлопця, він сказав, що дуже-дуже радіє, що я залишився живий. Мене це дуже зворушує і відбиває охоту думати, чого ти в біса не здох тоді? Я був зі своїм хорошим другом і раптом ми почули, що вас збили. Ми просто затрясли головами і почали наперебіг говорити – «А як же вежа? Вона хилиться, падає! Ох, блін! Він уже ніколи її не закінчить!» Щось подібне спадало на думку й мені. Тривожна думка про те, що, збудувавши темну вежу в колективній уяві мільйонів читачів, я, можливо, несу відповідальність за її безпеку доти, доки читачам хочеться про неї читати». Це може тривати усього лише 5 років, а може і 500, звідки мені знати? Схоже, що у романі фентезі, як поганих, так і хороших, навіть зараз хтось десь, ймовірно, почитує вампіра варня чи монаха. Довге життя. Роландів захист вежі полягає в тому, щоби спробувати відвернути загрозу від променів, які її тримають. А мені, я збагнув це після аварії, доведеться зробити це, закінчивши історію про стрільця. Під час тривалих пауз між написанням і публікацією перших чотирьох романів серії «Темна вежа» я отримував сотні листів, типу «Як вам не соромно, це ви в усьому винні». У 1998-му, інакше кажучи, коли я працював помилково, вважаючи буцім то мені досі 19, надійшов лист від 80-річної бабці. «Не хочу діймати вас своїми турботами, але зараз дуже слаба». Бабуся повідала мені, що їй, мабуть, залишилося жити усього рік. «От сили чотирнадцять місяців! У мене рак! Пішли метастази!» Оскільки вона не сподівалася, що я спеціально для неї закінчу історію Роланда, то просто спитала, коли моя ласка... «Ласка! Чи не розповім я їй, чим усе закінчиться?» Від одного рядка у мене просто стиснулося серце... Хоча не досить сильно для того, щоб знову сісти за писання. Це була її обіцянка не казати ні одній живій душі. За рік потому, можливо, після нещасного випадку, внаслідок якого я опинився в лікарні, одна моя помічниця Марша Ді Філіпо отримала листа від чоловіка, засудженого до страти в Техасі чи Флориді, котрий хотів знати те саме. Чим усе закінчиться? Він обіцяв забрати таємницю з собою в могилу, від чого моє тіло взялося сиротами. Якби на те моя воля, я б дав обом цим людям те, що вони в мене просили, стислу версію подальших пригод Роланда. Але, на жаль, у мене не було такої можливості. Я просто не знав, як усе обернеться для стрільця та його друзів. Для того, щоб знати це, я мусив писати. Колись я тримав у голові короткий начерк, але потім згубив. Мабуть, він не вартий буванні шеляга. Все, що в мене залишалося, кілька записів. Чусіт, чесіт, чосик, щось, щось, кошик. Так написано на одному з цих аркушів, який лежить у мене на столі, поки я пишу ці рядки. І з часом, починаючи з липня 2001-го, я знову почав писати. На ту мить я вже твердо знав, що мені не 19, і мені не уминути жодного з тілесних ушкоджень, які можуть спіткати людину. Я розумів, що мені було 60, а може навіть 70, і хотів закінчити свою історію, поки гидкий патрульний не прийде по мене в останнє. Наміру залишитися в пам'яті людей і з чимось на кшталт Кентерберійських оповідань чи таємниці Едвіна Друда в мене не було. Кентерберійські оповідання незакінчена збірка прозових і віршованих оповідань, написаних Джеффрі Чосером у 14 столітті. Тут і далі примітки перекладача, якщо не зазначено щось інше. «Таємниця Єдвіна Друда» – детективний роман Чарльза Дікенса, який письменник не встиг закінчити, бо його спіткала смерть. Результат, на краще це чи на гірше, лежить перед тобою, постійний читачу, незалежно від того, чи ти приступаєш до першого тому, чи готуєшся почати том п'ятий. «Подобається це тобі чи ні, історія Роланда вже закінчена. Сподіваюся, ти отримаєш від неї насолоду». Що ж до мене, то я відірвався на повну котушку. Стівен Кінг. 25 січня 2003 року. Передмова. Майже все, що автори пишуть про свої твори – некомпетентна дурня. Детально пророблений опис чинника дурні дивіться у книжці про письменство. On Writing. опублікований видавництвом Скрайбнер до року. Примітка автора. Ось чому вам до рук ніколи не потрапляла книга під назвою «100 великих передмов західної цивілізації» чи «Найулюбленіші передмови американців». Звісно, так казати, це упередженість з мого боку. Але написавши як мінімум 50 вступів і передмов, не кажучи вже про цілу книжку, присвячену мистецтву писати художні твори, я думаю, що маю право на таке упередження. І вважаю, що ви можете серйозно поставитися до моїх слів, коли я вам скажу, що це може бути один з тих рідкісних випадків, коли мені справді є що цінного сказати. Кілька років тому я справив певний фурор серед своїх читачів, запропонувавши їм перероблену і розширену версію свого роману «Протистояння». Тоді я нервувався і зрозуміло чому. З усіх моїх романів читачі завжди найбільше любили «Протистояння». «На думку найзапекліших фанатів протистояння, я міг би спокійно сконати у 1980-му, і світ би від цього аж ніяк не постраждав». Якщо існує така історія, що могла б позмагатися із протистоянням уяві читачів Кінга, то мабуть це оповідь про Роланда Дескейна та його пошуки темної вежі. «І тут, чорт забирай, я знову зробив те саме. Тільки насправді я цього не робив і хочу, аби ви це знали». А ще хочу, щоб ви знали, що ж я все ж таки зробив і чому. Можливо, вас це не обходить, але для мене це дуже важливо, і тому ця передмова виняток, сподіваюся, з кінгівського критерію дурні. По-перше, нагадую, що рукопис протистояння зазнав великих купюр, і не через редагування, а через фінанси. До списку обмежень також додалися переплітання, але я навіть не хочу про це згадувати. Наприкінці 80-х я поновив виправлені розділи попереднього рукопису. А ще відредагував твір повністю, загалом для того, щоб визнати факти епідемії СНІДу, яка в період між першим виданням протистояння і виходом у світ переробленого варіанта через 8 чи 9 років пережила розквіт, якщо це правильне слово. У книзі, що стала результатом цієї праці, було на 100 тисяч слів більше, ніж у початковому томі. У випадку «Стрільця» том оригіналу був тонким, а додатковий матеріал у цій версії становить усього лише 35 сторінок, тобто приблизно 9000 слів. Якщо ви читали «Стрільця» раніше, то знайдете тут лише 2-3 повністю нові сцени. Звісно, борці за чистоту темної вежі, і таких, навдови вижучи, мало, пошукайте но в інтернеті. Перечитають книгу знову, і більшість із них, ймовірно, зробиться як із цікавістю, так і з роздратуванням. Я розумію їхні почуття, але мушу сказати, що вони хвилюють мене менше, ніж читачі, що ніколи раніше не зустрічалися із Роландом та його катетом. Пов'язані долею. Примітка автора. Попри існування палких прихильників, історія вежі менш відома серед моїх читачів, ніж протистояння. Інколи на літературних читаннях я прошу присутніх підняти руки, якщо вони читали один чи декілька моїх романів. Оскільки вони взагалі завдали собі клопоту прийти, часом для цього доводиться наймати няньку і заливати бензин у бак старого седана, що в обох випадках спричиняє додаткові труднощі і витрати. Не дивно, що більшість із них піднімають руки. Тоді я прошу їх не опускати руки, якщо вони читали один або більше романів із циклу «Темна вежа». І щойно це прозвучить, як принаймні половина зали обов'язково опускає руки. Напрошується один висновок. Незважаючи на те, що я витратив цілу купу часу протягом 33 років із 1970-го до 2003 пишучи ці книжки, порівняно мало людей їх читали». Але ті, хто читав, фанатіють від них. Утім, як і я сам, у будь-якому разі досить сильно люблю, бо ніколи не зміг би допустити, аби Роланд потрапив у вигнання, жалюгідний притулок для нереалізованих персонажів. Згадайте чосерових пілігримів на шляху до Кентербері або людей з незакінченого останнього роману Чарльза Дікенса, «Таємниця Едвіна Друда». Гадаю, я завжди припускав, десь глибоко в підсвідомості, бо не можу пригадати, щоб думав про це свідомо, що в мене буде час завершити роботу, що, мабуть, Господь, у призначений час навіть надішле мені телеграму співуна «Тратата, тратажу, до роботи стілене, закінчуй вже вежу». І щось таке сталося насправді. Я знову став до роботи, тільки спонукала мене не співуча телеграма, а вкрай близькі контакти з міні-фургоном «Плімут». Якби автомобіль, що збив мене того дня, виявився трохи більшим, чи удар точнішим, то був би шанс для плакальників. Будь ласка, не треба квітів, родина Кінгів дякує вам за співчуття. І Роландові пошуки пригод навіки залишилися б незавершеними. Принаймні в моєму виконанні. Хай там як 2001 року, на цей час я вже трохи почав оклигувати, я вирішив, що настав час закінчити історію Роланда. І, відклавши все інше в бік, з головою поринув роботу над останніми трьома книгами. Та як завжди робив це не так для читачів, які вимагали книжок, як для себе самого. І хоч останні два томи ще чекають на виправлення, поки я пишу ці рядки взимку 2003-го, самі книжки були закінчені минулого літа. У проміжку між роботою редакторів над п'ятим «Вовки Каліє» та шостим пісня Сюзанни «Томами» я вирішив що час повернутися до початку і взятися до остаточного редагування всього циклу. Чому так? Бо ці сім томів насправді ніколи не були окремими історіями, а становили розділи одного довгого роману під назвою «Темна вежа». І початок не був узгоджений із кінцем. Мій спосіб переробки за багато років не зазнав особливих змін. Я знаю, що є письменники, які роблять це в процесі написання, але мій метод критики завжди полягав у тому, щоб зануритися в сюжет і просуватися якнайшвидше, стежачи за тим, щоб лезо висловлювання завжди залишалося якомога гострішим. Для цього ним треба весь час користуватися і намагатися випередити найпідступнішого ворога-романіста – сумнів. Коли озираєшся назад, постає надто багато питань – Наскільки достовірні мої персонажі? Наскільки цікава ця історія? Справді, бо вона гарна? Комусь вона буде потрібною? А мені самому вона потрібна? Коли перша чорнова версія роману готова, я відкладаю її такою, яка є, щоб визріла. Через деякий час, за півроку, рік чи два роки, насправді це не має значення, я можу до неї повернутися з холоднокровнішим підходом, але так само з любов'ю, і вже тоді починати редагувати». Кожна книга циклу вежі перероблювалася як окремий твір. Я ніколи не сприймав свою працю як ціле, поки не закінчив сьомий том – темну вежу. Переглянувши перший том, який зараз ви тримаєте в руках, я зрозумів три прості істини. По-перше, Стрільця написала дуже молода людина, і в ньому є всі проблеми, притаманні книгам дуже молодих людей. По-друге, він ряснів купою помилок і невдалих місць, особливо у світлі наступних томів. Тут можна навести один дуже красномовний приклад. У попередньому виданні Стрільця Фарсон назва містечка. У подальших томах це слово чомусь стало прізвищем людини, повстанця Джона Фарсона, який спланував падіння Гілеада, міста-держави, де Роланд провів дитинство. Примітка автора. По-третє Стрілець навіть звучав не так, як наступні книги. Чесно кажучи, його було досить важко читати. Надто часто я ловив себе на тому, що вибачаюся за це і кажу людям: трохи терпіння, історія зазвучить на повну силу, у крізь час, от побачите. В одному місці стрільця Роланд описується як людина, що в номерах готелів завжди вирівнює картини, які висять криво. Я й сам такий, і певною мірою саме в цьому і полягає сенс переписування вирівняти картини, почистити порохотягом підлогу, доблизько близьку вишарувати унітази. В ході цього редагування я виконав чимало господарської роботи і мав шанс зробити те, що будь-який автор хоче зробити зі своїм твором, коли той закінчений, але ще потребує остаточного шліфування і полірування для того, щоб навести в ньому лад. Щойно ви дізнаєтесь, чим усе закінчиться, як у вас виникає обов'язок перед потенційним читачем і перед самим собою повернутися назад і привести все до ладу. Саме це я й спробував зараз зробити, звісно, дбаючи про те, аби жодне доповнення, жодна зміна не видали таємниць останніх трьох романів циклу, таємниць, які я у певних випадках терпляче приховував протягом 30 років. Перш ніж закінчити свою передмову, мушу сказати кілька слів про молодого чоловіка, який наважився написати цю книгу. Той юнак відвідував забагато семінарів з літературної творчості і надто призвичаєвся до ідеї, які ці семінари пропагували. «Письменник пише для інших, а не для себе. Мова важливіша, ніж сюжет. Невизначеність краща за простоту і зрозумілість, бо вони зазвичай є ознакою далекого письменника-букваліста». В результаті я геть не здивувався тому, що в дебютній появі Роланда побачив величезну претензію, не кажучи вже про тисячі нікому не потрібних прислівників. Я викинув стільки порожньої балаканини, скільки зміг і не шкодую про жоден вирізаний шматок. У інших місцях ними неодмінно виявлялися фрагменти, у яких мене захоплював сюжет і спокуса забути ідеї за з письменницького семінару була надто великою. Я мав змогу залишити письмо таким, яким воно є, якщо не брати до уваги звичайних правок, які робить кожен автор. Як я вже зазначав у іншому контексті, тільки у Господа Бога все виходить з першого разу. Хай там як, я не хочу цензурувати чи істотно змінювати хід сюжету цієї книги. Попри всі вади, у ньому є якийсь особливий шарм, так мені здається. Змінити його надто глобально означало б відсуратися від людини, яка першою писала про стрільця наприкінці весни та на початку літа 1970 року. А цього я робити не хотів. Що мені насправді хотілося зробити, по можливості перед тим, як вийдуть останні томи серії? Так це запропонувати новачкам оповіді про вежу, а разом з ними і давнім читачам, які схотіли б освіжити спогади, зрозуміліший початок і зробити так, щоб знайомство зі світом Роланда відбулося трохи легше. А ще я хотів, щоб у них була книга, у якій майбутні події передвіщаються краще. Сподіваюся, мені це вдалося. І якщо ви один з тих, хто ще ніколи не відвідував магічного світу, через який пересувається Роланд та його друзі, маю надію, що ви дістанете насолоду від див, на котрі там натрапите. Найбільше мені хотілося розповісти казку про дива. І якщо вас бодай трохи зачарує аура темної вежі, я вважатиму свою працю, яка почалася в 1970-му і закінчилася переважно в 2003-му, завершеною. Проте саме Роланд першому каже на те, що такий проміжок часу насправді важить дуже мало. І взагалі, коли хтось вирушає на пошуки темної вежі, час втрачає будь-який сенс. 6 лютого 2003 року